Tény, hogy a mars meghódítása komoly kihívások elé állít minket. Álljunk hát meg itt egy pillanatra, és vegyük sorra, melyek a leggyakrabban felmerülő kérdések. Vajon képes-e emberek egy kis csoportja kilenc hónapon át együtt utazni egy rendkívül szűk térben, stresszes helyzetben anélkül, hogy megölnék egymást? Had válaszoljak erre a kérdésre kérdéssel. Nem adta már meg a választ erre a második világháború során használt dízel-elektromos tenger járók története? Egyébként pedig a pszichológia tudománya ma már van annyira fejlett, hogy a Mars misszió megfelelő tagjainak kiválasztása ne jelentsen gondot. Ugyanilyen szakértelemmel választják ki a légitársaságok pilótáit, a tengerészgyalogság elit alakulatainak tagjait, és azokat, akiknek munkája rendkívüli stressztűrő képességet, jóítélő képességet és kimagasló intelligenciát követel. Angelo Vermeulen, űrrendszerkutató vezette azoknak a földi astronautáknak a csapatát, akik havain egy négy hónapos szimulációs program keretében készültek a marsi életre. Ő azt mondja, a titok nyitja a sikeres toborzás.